Олександр Гаврош. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдущої людини світу. Розділ 16, у якому трапляються несподівані повороти. Доктор Брякус усе обдумав, він вибудував стратегію на найближчий рік. Якщо все розвиватиметься правильно, його справи впевнено підуть угору. Після перемоги Івана Сили Брякусом стали цікавитися впливові організації. В уяві він уже бачив розкішний будинок у центрі столиці з написом «Спортивний клуб доктора Брякуса». Ось тільки з Іваном треба домовитися, аби його не перехопили конкуренти. Саме тому розмову зі своїм вихованцем він призначив на неділю. Аби бесіда проходила цілком невимушено, вирішив повести його за місто, в який-небудь затишний ресторанчик. Іван уперше їхав в автомобілі, адже у горах головним транспортом служили коні. Брякос був веселий, сповнений енергії та оптимізму. Цікавився, як чемпіон провів вихідні. Чи вистачає? Йому грошей. Тепер їх буде вдвічі більше. Чи вже знайшов друзів у столиці? Чи немає якихось проблем? Хай не соромиться, говорить, Брякус усе зробить для свого улюбленця. Після дощу дорога на сонці виблискувала і засліплювала очі Іванові. Йому було приємно їхати з вітерцем по серпантину і слухати грандіозні плани Брякуса. «Може розповісти йому історію про агента поліції?» – думав Іван Сила, приглядаючись – до наставника. Той живаво жестикулював, повертав голову до нього, сміявся і навіть пропонував покерувати авто. «Горост, розповім, коли приїдемо», – вирішив Іван. І в цей момент щось трапилося. Брякос дико зойкнув, почав несамовито крутити кермо, та авто не слухалося. На швидкості воно мчало просто на скелю. Іван заплющив очі і не встиг проказати «Боже, поможи!», як сталося зіткнення. Останнє, що він пам'ятав, – це лобове скло, яке він розбиває головою. Розділ сімнадцятий, у якому додаються нові неприємності? Іван на силу розплющив очі. Над ним схилилася медсестра, яка поправляла йому марлеву пов'язку. – Доктор Брякус! – самими губами пролепитав сила. – Ви маєте на увазі того другого? Сумно перепитала сестричка. На жаль, вона заперечливо похитала головою. Іван заплющив очі. Крізь повіки пробилася сльоза і потекла по щоці. Медсестра, зрозумівши ситуацію, залишила покаліченого на самоті. Перед очима Івана поставали різні спогади, пов'язані з тренером. Ось він простягає візитку після вуличного бою з Велетом, годує його першим обідом, п'є шампанське за рекорд, обіймає, вітаючись чемпіонством, і, нарешті, та злощасна подорож за місто. Чому все так раптово обірвалося? Хіба це справедливо? До вас прийшли. Тихенько промовила сестричка і, вклонившись, вийшла. Іван важко повернув голову. Прямо на нього дивилися щурячі вуса. А білозуба усмішка зяяла двома чорними дірками. Ну що, доскакався, задрипаний чемпіоне? Фікса випромінював просто гігантську радість. Хотів розіграти нещасний випадок? Ха-ха! Від мене не втечеш, хаме! Він прагнув одразу забрати Івана до в'язниці, але лікарі категорично запротестували. Вони запевнили, що в такому стані хворому доводиться думати про виживання, а не про втечу. Про всяк випадок двоє перевдягнених поліцейських стали постійно чергувати в лікарні. Іван сила швидко оклигував. Рани виявилися не такими страшними, як здавалося після аварії. Та й молодий організм брав своє. Однак швидке одужання не вельми тішило пробійка, адже у такому разі на нього чекав арешт. Загибель Брякоса сильно вплинула на верховинця. Він до всього збайдужів, навіть втратив апетит. У такому пригніченому стані його й було допроваджено до в'язниці за звинуваченням. У смерті свого наставника річ у тому, що нічого протизаконного обшуку у помешканні тренера не виявив. Ба більше, всі сусіди, знайомі, спортивна федерація відгукувалася про Брякуса як найприхильніше. Навіть впливові люди згори, а ви знаєте, що це має у нас першочергове значення, висміяли версію про гніздо бойовиків, очолюване їхнім знайомим тренером. У минулому, до речі, відомим спортсменом. Але поліцейське управління так легко не здавалося і вирішило змінити обвинувачення. Вести цю скандальну справу було доручено старшому слідчому Бенцику. Розділ 18, у якому з'являється щоденник доктора Брякоса. Старший слідчий Бенцик проводив допит. Він сидів за столиком у напівтемряві, направивши світло на лампи просто в обличчя Іванові. Це був його метод створити максимальний дискомфорт обвинуваченому, аби той чим швидше захотів говорити правду. Та ви кажете, Сило, що жодних суперечок із загиблим доктором Брякосом не мали. Бенцик крізь маленькі окуляри свердлив Івана такими ж маленькими очіцями. Не мав. Глухо відповів той. «Я би просив дивитися мені у вічі, коли відповідаєте!» Пискляво крикнув Бенцик. Далі встав і почав нервово ходити по камері. «Тоді як ви поясните той факт, що експерти виявили навмисне пошкодження авто?» Бенцик стояв над Іваном, а його голос лунав. «Мало не як божий глас, так думав старший слідчий. Насправді Поробійко, сидячи, був якраз у рівень з Бенциком, який стояв. Тому, коли хлопчина підняв голову, їхні носи мало не перечепилися. Від несподіванки Бенцик відскочив. «Це значить, – повільно мовив Іван, – що хтось хотів цієї аварії». «От-от, – задоволено потер руки старший слідчий, – і кому, як не вам, вона була найвигідніша, а, пане Сило?» Іван задумано почухав потилицю. В цього прокурора дивна логіка. Хіба не Брякус зробив його чемпіоном? Хіба не розповідав він дорогою про їхні грандіозні плани? Хіба не він збирався з понеділка подвоїти йому платню? Тепер же, зі смертю наставника, Іван опинився знову на вулиці. «Вона була вигідна конкурентам Брякуса», – спокійно відповів Іван. «І взагалі, який дурень влаштовує аварію, якщо сидить поруч з водієм?» Бенцик не знайшовся чим крити. Він налив собі з графіна трохи води і надпив. Справді, це міг зробити хіба божевільний, а на божевільного цей силюк не скидається. У двері камери легенько постукали. «Так-так!» – невдоволено мовив Бенцик. Хоча ця пауза врятувала його від відповіді на незручне запитання. «Пане старший слідчий!» – до камери просунулася кучерява голова помічника Льофи. «До вас прийшов брат доктора Брякуса. Він...» Твердить, що приніс важливий документ. Властиво, йдеться про приватний щоденник небіжчика. Льофо. аж запінився Бенсик. Не смійте розголошувати секретну інформацію в присутності обвинуваченого. На сьогодні все. кинув він Іванові і невдоволено хряснув дверима. Розділ дев'ятнадцятий, у якому міха Голий підкидає сенсацію Міха Голий. Чимало знав про в'язницю, двічі її відвідав з короткою екскурсією, але не мав найменшого поняття, як витягнути звідти людину законним чином. Він перебрав у голові багато варіантів, але жоден з них не годився. Міха зажурено лежав у своїй халабуді, закинувши ногу за ногу. У двері пошкрябали. «Голий, дай похмилитися! Це був Бідосько, колишній журналіст, який спився, продав квартиру і тепер мешкав у розвалюсі по сусідству. Раптом у голову міхи прийшла геніальна думка. Він підскочив і відчинив двері навстіж. «Залізай!» – махнув він Бідоськові і поліз під ліжко, шукаючи недопитий бутиль з вином. «Є!» – радісно крикнув хлопчина і розбовтав каламутну рідину. Бідосько тремтячою рукою схопив склянку, залпом випив і обтер рота рукою. «Є діло!» – обійняв голий за плечі сусіда. – «У тебе ще є знайомі журналісти?» «Питаєш!» – криво усміхнувся той. – «Ціла купа!» «Мені треба найнадійнішого!» – очі голого аж горіли. «Тоді то мить!» – пошкрябав неголону пику бідосько. – «Бо хлопака завжди виручить!» так". «Пиши йому записку!» Міха знову порився під ліжком і витяг звідти старий зошит і огризок олівця. Коли Бідосько нашкрябав кілька слів, голий, прихопивши із собою газету з репортажем про чемпіонат з важкої атлетики, помчав у редакції столичних новин. «Ех, Бідосько, Бідосько!» – зітхнув Томич, розглядаючи записку. «Знаменитий був журналіст, а от подружився з пляшкою, і пропав чоловік». Він уважно подивився на підлітка, який нагадав йому власне невпорядковане дитинство. «Я сподіваюся, ти не п'єш?» «Та ви що?» – ображено підскочив голий. «Мене від самого запаху верне!» «Добре, добре!» – розгладив вуса з посмішкою Томич. «То ти кажеш, що чемпіон республіки сидить у в'язниці? Це ж сенсація, малий! Ми доручимо цю справу найкращим репортерам!» Будь ласка. на очах Міхала виступили сльози. Не журися, синку, ми його звідти витягнемо. Томич провів підлітка аж до дверей редакції. А бідосці передай вітання. гукнув він навздогін. І хай зав'язує з чаркою. Розділ 20, у якому агенту Фіксі пропонують подати у відставку. Генерал Хрунь був не в дусі. «Що це таке?» – верещав він на капітана Миколайчика, махаючи перед його носом столичними новинами. «Поліція арештувала чемпіона, бо він переміг Махдебуру?» – генерал розстебнув верхній гудзик мундира. «Ви розумієте, чим пахнуть такі статті?» Капітан Миколайчик багатозначно мовчав. «Він, ясна річ, розумів. Генерал важко сів у крісло. Доповідайте, капітане!» – нарешті заспокоївся він і затягнувся сигарою. «Знайшовся щоденник доктора Брякуса, в якому він пише про погрози на свою адресу», – розповідав Миколайчик. «Погрози йшли від його конкурентів». «А що там про цього силу?» – генерал не випускав сигари з рота. «Найолесливіші оцінки», – зітхнув капітан. «І взагалі доктор Брякус вважав, що Іван Сила – це його головний шанс у житті». «То виходить він тут ні до чого?» – генерал Хрунь знову насупився. «Ні до чого», – повторив Миколайчик. «А що там з конкурентами?» – генерал випустив у бік Миколайчика хмару диму. «У неділю вранці перед виїздом біля автобрякуса бачили Махдебуру з двома типами», – зовсім тихо проказав капітан. «Що?» – генерал зірвався на ноги. «Ви забуваєте, капітане! Хто автор цієї злощасної справи?» – продовжував верещати генерал. Агент Фікса, капітан із задоволенням, перевів стрілки на іншого. Негайно у відставку! Генерал був безжалісним. Справу закрити! Цього задрипаного чемпіона випустити! Фікса – один з наших найкращих агентів. Капітан спробував врятувати підлеглого. Тоді обмежтеся доганою! Генерал вже заспокоювався. А звідки нам упав на голову цей сила? Звичайний верховинець селюк вантажить на вокзалі, вистрончився Миколайчик. «І таке от перемогло Махдебуру! Справу не закривайте, просто її затягніть!» Очі генерала блиснули хитрою посмішкою. «Силу випустіть на волю! Тільки під солідну заставу! Побачимо, кому він знадобиться!» Хрунь розвернувся до капітана спиною і почав щось роздивлятися у вікно, даючи знати, що розмову закінчено. Миколайчик вклонився, клацнув під борами і нечутно вийшов з кабінету.